Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vessalamu ala ashrafil anbiya'i mursalin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecma'in. Allahumma yessir li amri ve eshl li sadri ve hallu qadammil lisan yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yenfa'una ve'al fa'am ma lam t'allimna innaka'ntel alimul hakim. Sonra da yani mühim məsələlərdən biri, yani bu daha çox izhnar olmuş biri də, yani daha mühimlərdən Yəni insanın, yəni özünə aid olmayan, yəni mübahisələrə, müzakirələrə, yəni daxil olmasıdır. O da bununla, yəni əsas məsələlərdən biri odur ki, yəni artıq yəni əhlisünnəni, yəni hak dəvətinin yayılmasına yanaşı, yəni bidətçi, yəni batil çirqələrdən olanlar, yəni inhemmetoxlara əl atırlar, onlar da ki, yəni, o həmin insanlar, hak yolda olanları, yəni mübahisə yolu ilə, şübhə yolu ilə nazdırmasını O da görsən ki, gəlirlər, yəni bir məhəllədə və yaxud da ki, bir yerdə yaşayan adamlardır. Gəlirlər başçı ilə, o insanı o dənizdən bezdirməyə ki, yəni ya onu, yəni ə, necə deyirlər, mübahisəyə salır, yəni guya denin mübahisə aparırlar. Və yaxud da ki, sonu da hərdən görsən ki, yəni həmişə xoşa gəlmən hallarla bitir. Ona görə də ummiyət ilə yəni, salihin yollarından mənim heçnən biri odur ki, yəni, insan yəni mübahisəyə getdiyi zaman, yəni əgər onun əhli deyilsə, ilmi əhli deyilsə, yəni mübahisəyə getmək deyən düz deyil. Çünki mübahisədə ola bilər, yəni elmin zəifliyindən, yəni elmin tam olmadığından ola bilər ona yəni bəz şübhələr atılar və o şübhələrin nəticəsində insan yəni azada bilər. Həmçində ola bilər ki, yəni səbirsizlikdir və hətta ki başqa mənfi xüsusiyyətlər var və ona o deyilən sözlərə, yəni dözməz və mübahisənin sonu yəni xoşa gəlməyən hallarla bitər. Ona görə də ümiyyətlə belə şeylərə girişmək lazım deyil, yəni özünə aid olmayan şeyə qarışmaq lazım deyil. Çünki mən persəm deyir ki, "Min tusl mar an yutqaf mala", yəni yəni kişinin gözəlliyi ilə odur ki, özünə aid olmayan şeylərə daxil olmasın. Yəni özünə aid olmayan şeylər özündən uzaqlaşsın. Və ona görə də, yəni elmi mübahisələrdə, e, yəni əgər varsa da və yaxud onu çağırırlarsa da, o insan o elmin əhli deyilsə, onu, necə deyirlər, ona cavab verəsi halda deyilsə, ora getməyə də düzdür. Və xüsusən də bu günlərdə görürük ki, yəni Bəzi insanlarda görürsən ki, hansısa bir, yəni kitab oxuyur və ya hər hansı bir məsələni öyrənir, elə bilirik ki, artıq, yəni, bu bu kamil, yəni öyrənib, bilib və bütün şübhələrə, necə deyirlər, şübhələrə cavab verə biləcək və özünü arxancılıq soyanır. Ancaq bilmir ki, yəni e, necə deyirlər, e, onun müqabil olan, yəni onun e, necə rəqibi olan o isə onun işi gücü yalnız və yalnız yəni əhlüsünnəni əhlüsünniyə qarşı, yəni etirazlar oyatmaq, yəni şübhələr oyatmaq və səssizlər oyatmaqdır. Yəni ona da görürük ki, məsəl üçün o bəzi İranın universitetlərində görürük ki, yəni artıq yəni magistr və doktora doktorar yəni mərhələlərində, yəni fakültələri, institutları bitirəndən sonra növbəti mərhələdə görürük ki, onlar əsas işləri yəni əhlüsünniyə qarşı şübhələr oyatmaq ən yəni, axtarırlar əhləsünnənin kitablarından və hətta ki məsəllərindən, mənbələrinə və onlar yəni əhləsünnəyə necə deyirlər şübhələr yəni meydan və o hər e, dəfə də, hər mərhələdə də o şübhələrin yəni o yüredə, yəni lazım deyil elə mübahisəyə girişmək, var. xüsusən də əgər o insan elm ehli deyilsə, yəni səbirsiz, yəni, ümidlə qarışmaq lazım, çünki bunun axırı, yəni fitnədir. Hər yerdən ki, yəni onlar qəsdən o cür hərəkətlər, yəni meydanə çıxır, hətta yəni, sonu xeyirli olmasın. Buna görə Allah Subhanahu taala qorusun. insanın mədlə öyrəsinə aid olmayan işə girişməməsi, yəni daha məsləhətlidir. Sonra yani kitabda, yani bax Salihlərin bağçası kitabında, yani müəllif növbəti Baba Qədem qoymuş. O da bu al-islah bayn al-nəs yani insanlar arasında islah olunması bölməsi və ümmiyyətli insanlar arasını islah deyəndə ki, yəni, bu gün biz bu insanların arasında islahata daha çox ehtiyacımız var. Çünki bu günlərdə görürük ki, yəni bir mənhaizdən, bir əqiddədən, bir fırqədən olandan arasında da yəni aciz yəni, mübahisələr meydana çıxır və bu müsəlman mübahisələri də dini mübahisələr də ola bilər, dünya mübahisələri də ola bilər. Və belə bir hallarda insan yəni, gəlib o iki nəfənin arasında ıslah eləməsi, onları barışdırması, onların arasında olan narazıları qaldırması daha yaxşıdır. Və bu vaxtdan da ıslah, yəni ə, ən yaxın adamlarda daha əltsəhədir. Məsələn, tutam ki, iki qardaşın arasında ıslah eləmək, qardaşın, əmə oğlun arasında ıslah eləməkdən yaxşıdır. Atayla oğlun arasında ıslah eləmək, atayla necə deyirlər... Ə, Atayla oğulun arasında ıslah eləmək, yəni oğulunla əmsi oğulun arasında ıslah eləməkdən yaxış. Yəni ki, nə qədər ki, onların arasındakı birlikli yaxın olarsa, onların arasında ıslah eləmək bir oğud edər, yəni daha əfsərdir. Və islahda da insanın niyyəti, umumiyyətlə birinci Allah aracasında olmalıdır və ikincisi deyilə barışdırmaq niyyəti olmalıdır. Yəni ki, insan öz nəfsinə allanıb, məsəl üçün, ikisindən birinin tərəfini tutulmayan onu yəni, mübahis bu başqa cür, yəni, söhbətlər alınmasın deyə insan hümməylə hər bir əməlində, yəni niyyətini Allah rəssulünə eləməlidir. Və ailələrə gəldikdə isə, yəni, Allah Subhanahu taala Quran, kəmdə, yəni, haqqında, yəni, bin ayə, yəni, deyərlər, Quran Kərimdə, yəni islah haqqında, yəni bir neçə ayə, yəni necə deyirlər, Qurani Kərimdə yəni islah haqqında bir neçə ayələr vardır. Və onlardan biri də necə Nisa surəsində Allah səndə buyurur ki, "Lə xeyrə fī kəthīrin min nəcəbikum illə man əmər bi sadəqətin aw mə'rufin aw islahin beyne Nisə surəsinin 114-cü ayəsidir ki, Allah subhantala buyurur ki, onların bil-bilərin arasında gizli danışmaqların, yəni aralarında gizli danışmaqların xeyri yoxdur. Yalnız-yalnız o kəslərdən başlıq onlar sədqiqə verməyə əmr edirlər, yaxşılıq eləməyə əmr edirlər və insanlığa arasında islah edirlər. Yəni burada Allah subhantala göstərir ki, Yəni burada necib sözü, yəni gizli danışıqdır. Yəni Allah Subhanahu deyir ki, yəni onların arasında olan, yəni e, gizli danışıqların, yəni arasında danışıqların e, faydası yoxdur, yəni xeyri yoxdur. Yalnız və yalnız ki, o kəslərdən ki, onlar sədaqə eləməyə əmr edirlər və həm də ki, yaxşıq eləməyə əmr edirlər və həm də ki, insan Və burda Allah Subhanahu ilə yəni insan arasında islah etməyi, yəni xüsusilə də qeyd ki, yəni insan arasında yəni necə deyirlər, Demək bu, yaxşı işlərdən, yəni yaxşı əmməllərdəndir. Və sonraki, çün, çünki bu ayənin də arkasında Allah s.ə.vələk buyuruyor ki, O mən yəfədə təhlükətliğə məqdət illəhi fəsəhədə Kim ki deyir bunu Allah rizasına, Allahın rizasına edərsə, Allahın razıqla qazamadan ötələ edərsə, biz ona deyir, yəni həqiqdən də əzəmətli, yəni əzir belərik. Yəni bu da bir precedədir ki, yəni, hətta islah e, islah edəndə insanın niyyəti yer Allah rəzisinə salsa, Allah inəsəsinə baxsa, Allah subhanu təb görə onun əcrini verir. Sonrakı ayədə Allah subhanu da buyurur ki, və sulhu xeyr. Yəni sulh hər ikindən xeyirli. Yəni həqiqətən də insanlar sülh eləmək, insanlar arasında barış, barışdırmaq, yəni o həqiqətən də ən xeyirli Sonra da Allah səndə buyurur ki, fettequllah wa asbu da tebil yəni, min anfasul yani Allah Sübhana buyurur ki, Allahdan qorxun və insanların öz aranızda bir arasında arasını yəni, islah eləyin. Yəni, bu da onu göstərir ki, yəni, insanın iki nəfərin arasında gələn yəni narazlıqlar varsa şərt deyil üçüncü bir adam gəlsin, onun arasında islah eləsin, həmsin də onlardan ikisindən biri də qonu edə bilən, ikisindən biri də islaha yəni, başlaya bilər. Yəni, onun, özlərin arasında islaha başlamağın da əsas səbəblərindən biri də salaman verilməsi, salaman yəni, başlanmasıdır ki, çünki insan bir ki, onlardan ən xeylisi salaman birinci verəndir. Yəni, iki nətən arasında razılıb varsa və onlar, yəni, Bibləni üz döndəriblərsə, onlardan ən xeylisiz salamın birinciyi verəndir. Və Allah sonunda buyurur ki, Allahdan qorxun və öz aranızı, yəni, islah edin. Öz aranızı, yəni, islah edin. Və sonra da Allah sonunda buyurur ki, İnnə mən huqbinu iqfatunu qasrihu və beynə xova qardaşdır, yəni, onlar arasında islah edin, Hücurə surəsindədir. Yəni ayə bir daha təkid edir ki, möminlər qardaşdır və ə, o qardaşların da birinin birinin islah olması, yəni daha ağzəl və daha xeyirli. Və sonra da müəllif rəhmətullah artıq yəni hədislərə keçib və ümumiyyətlə islah ə, insan islah ed edən zaman, insan islaha çalışdığı zaman ən yəni, adətən vəslət elə hallarda olur ki, bilirsən ki, yəni iki nəfərdir bir-birilərin yəni haqqlarına görə nəyisə görə bu bahsı yaranıb və aralar dəyil. Və islah olunan, islah edən zaman da həqiqən onlardan biri çalışmalıdır, hərçöz öz haqqından biraz düşsün. Çünki yəni öz haqqından yəni biraz keçməsi, yəni haqqının yəni bağışlanması bu artıq onların arasını islaha gətirib çıxardır. Çünki insan Yəni, mübahisədə nə zaman yaranıb, görürsən ki, iki nəfər mübahisə edir və nəhərdə nəticə onda olur, görürsən ki, kimsə kimin haqqını taqdalıb, o da haqqını keçmir. Və ümumiyyətlə, belə olan zaman hərək öz haqqından bir rəz çalışmalıdır, keçsin ki, hətta nəfsinin xəssizliyi gətirib olunan arasında yəni, isdem buahsanin şişməsinə, böyməsinə gətirib çaxtmasın. Ona görə o iki nəfər, yəni edən zaman, yəni onlar bir-birinin haqqlarından, yəni keçməsi, biri-birinə keçməsi, yəni bu həqiqətən də aparan, yəni əməllərdəndir. Və sonra da hədislərdə müəllif etməli 3-dən hədis gətirib bölmədə. Və birinci hədisdə Abu Reya radhiyallahu anh ki, buyurur ki, qalb qala Rasulullah sallallahu alayhi və sallam kull كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع, تطلع عليه فيه الشمس تعدل بين, بين الثلين صدقة وتعين الرجل في دابته وتحمله عليها أو ترفه له عليه متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيه إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى أن الطريق صدقة متفق عليه Yəni, müəllif rəhməllahi abu rəhbədil hədisini gətirir ki, ya yəni, hədislə, yəni Buxar Müslümün iqtifak edir hədislədir. Hədisləm buyurur ki, hər gün insanın, yəni, qullu süləmə minənəs aleyhissədəq, yəni insanın bədənində ümumiyyətli süləmə mafsaldir, yəni oynaqların ayrılan yeridir ki, və alimlər, yəni tip alimləri qərara gəlib, yəni iqtifak ediblər ki, insanın bədənində deyil üçüz altmış, yəni oynaq mafsal var, yəni oynaq var, hansı ki onun hər gün həmən onlara sədəqə düşür. Yəni, bu da sədəqə o demək ki, yalnız-yalnız mallar olmalı və yaqda ki, necə deyirlər, sədəqə, pullar olmalıdır. Necə başa hətisə gəlib ki, insanın yəni, gündəlik düha namazı qılması da bunun əvəsini verir. Və burada da Peyğəmbər buyurur ki, yəni insanın e, hər gün, o günkü, insanın üzərinə çıxır, yəni yeni bir gündür. Həmin gündə insanın bədənində sədaqə qılan 360, yəni oynığına 360, yəni məfsalına yəni sədaqə var və sonra da Peyğəmbər (s.ə.s) burada yəni sədaqənin nə olduğu öyrətdi. Yəni sədaqə deyəndə, yəni adətən insanlar ilə fikirləşirlər ki, sədaqə yalnız pulla olan sədaqədir. Və burada Peyğəmbər (s.ə.s.) bildirir ki, yəni o sədaqə hansılardan? Yəni təkcə sədaqə pulmand deyil, həmçində Və burada Tensan buyurur ki, ta'adulü beynəl beynəlisən sədaqə, yəni iki nəfərin arasında adillik eləmək və İmam Nəvaviy də ki, bu adillik burada dey islah eləməkdir. Yəni iki nəfərin arasında islah. İki nəfərin arasında islah etmək, yəni onların arasında adillik eləmək, bu o izə dey, yəni sədaqədir. Və bu da onu göstərir ki, insan əgər iki nəfərin arasında, yəni əgər mübahisəni və yaxud da nə isə yəni, ə, ayırmaq istəyirsə və yaxud ki, onları yəni, barışdırmaqsa, onları ıslah eləmək istəyirsə, insan əsas orada yəni, adil olmağa çalışmalıdır, yəni insan bir tərəfli olmalıdır. Həmsində orada ola bilər, məsəl üçün, insan iki nəfər mübahisə edən zaman kimisə özlərini hakim tutsunlar ki, o məsələdən araşırsın, neynəsin və bu vaxt insan çalışmalıdır, yəni adil olsun. Yəni, hansısa bir tərəfə yəni, tərəf keçdiyə eləməsin, yəni mənim qohumundu və yaxud yəni, da deyib, yəni onun tərəfində durmasın və çalışmalıdır, iki nəfə arasında, yəni adil olsun. Və sonda ki, insan qoyur ki, وَتُعِنُ الرَّجُلَ فِي الدَّى بَتِي فَت Avtar fəhu ləhu aleyhə mətəhu sədəqədir. Bir insanı öz mininə minəyə kömək edirsən və yaxud da ki, onun yükünü minəyə qalır, qoymaq kömək edirsən, bu yüzədir sədəqədir. Biz vayə kestirdik. və Peyğəmbədsan buyuruyor ki və tu'inu racülə fiddəbəti əvfə təhmilə aleyhə, əvtər fəaləhə aleyhə mətəəhə sədəqətə Yəni insanı yani mininə, minəyə, kömək etmək və yaxud da onun yükünü onun üzərinə qaldırmağa, kömək eləmək. bu yüzdə insanlara, yəni həmən insanlara sədəqədirdir Və sonun ki, insan buyurur ki, valib kəlmə tuttayıb, bətuğ sədəqadın. Həqiqdən də gözəl söz, yəni yaxşı söz sədəqədir. Və burada da söz deyəndə yaxşı e, kəlmə tuttayıb. E, gözəl söz ümumiyyətlə iki qism var. Birinci gözəl söz özündə, özü özüliyində gözəldir. O da Allahın zikirlərdir. Və ikinci də həmən sözün qayəsi gözəldir. O da ki, insanların arasında danışmaq, Onlar necə deyirlər, qardaşın qəlbinə sevin salmaq. Bunlar, yəni qəyəsi gözəl olduğuna görə bu sözlər də yəni gözəl sözlərdəndir. Və sanət ensən buyur ki: "Wa bi kulli xətvan wa Yəni hər bir addımı, yəni məsciddə atmağın məcidə tərəf getdiyi, məcidə getdiyi addımlar atmaq özüdə bir sələqədir və yoldan əziyyətli götürmək özüdə bir yəni, yoldan əziyyətli götürmək əziyyət e, yəni sələqət isə e, hədis onu göstərir, yola da yəni zibil tökmək, yola da yəni zibilləmək, yola da əziyyət atmaq bu üzə həqiqətən yəni, pis aməllərdəndir. Və başqa hədislərdə də gəlib, yəni Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, Yəni, Abuzə radiyaların hədsinə deyir ki, Peyəmsəm ona yəni, gözəl işləri xatırlayır və Abuzə deyir ki, ya Rasulə, əgər görsəm bunu elə bilmədi, onu elə bilmədi, onu elə bilmədi və sonra Peyəmsəm ona yəni, danışandan sonra, axırda sonda deyir ki, əgər insan heç bir şey bacarmasa, yəni yaxşıq eləməyə bacarmasa, yəni öz əziyyətini Yəni, insanlara yəni, toxundurmamağı, öz şərdini insanlara toxundurmamağı bu özlədir, yəni həqiqdən də yəni, həsənətdir, yəni, onun tərəfindən bir sədəqədir. Və bu baxımdan da görürük ki, məsəl üçün, insandır, görürsən ki, yəni, öz evində, öz öz işində, yəni Allahın ona haram etdiyini haram eləyib. Məsəl üçün, götürək ki, musiqi bir insan onu, məsəl üçün, evində, evinin sahibidir, musiqiyə qulaq alsın, yəni özlə qadağını Allahın haramıdır qadağını eləyib. İş yerində özünə qadağan edib, miniyində şəxsi minid maşını qadağan edib. Ancaq gəl sən görürsən ki, şeytan həmin o haramı onun Allahın evində işitdirir. O da hansı yollarla? Yəni bu yax, yəni şahid olduğumuz kimi, yəni, telefonlar vasitəsilə. Yəni görürsən ki, insanlar yəni telefonlarının üstündə ibadat edənlər, yəni, yəni telefonlarında musiqi yazılı, zəngin yerinə və fikir vermirlər ki, möcüzə də Və Namazda və ya də yəni hansı bir hallarda görsən, zənd gəlir və ya səsi və artıq o, o musiki səsi gəlməklə o nəyin gözünü, həmsinə başqalarının, yəni namazının körləmasına xüsus etməsinə səbəb olur. Və o baxımdan o təhcə, yəni öz günahını yox, həmsin də başqasının da namazını körlattığına göre günahı qazanır. Ona görə də yəni neçidə falan Messsin imamı da qeyd edilir bunu. Ondan sonra Messsin sütunlarına yazı vurulur ki, Messizə girəndə ümumiyyətlə telefonları, yəni əgər musiqi dissə, qoy söndürsünlər, səsinə alsınlar. O müziqə, yəni İslam şəraitində haramdır. Yəni şeyx Pensan buyurub ki, vaxt gələcək mənim ümmətim, yəni musiqi alətlərinin bir dənə, yəni e, bizə deyərlər, halal edəcəklər. Yəni onlar hərzadlarında olmadığı kimi adlandıracaqlar. Həmçində ailələrdə gəlib ki, İbn Abbas buyurur ki, o ailənin təfsirindəki onlar yenə yəni musiqidir. Həmçində Pensan buyurub ki, musiqi insanın qəlbində nifə qoyadır çünki e, qəlblərin ruhun qidası Qurandır. Əgər insan, yəni Quranla qidalanarsa onda hökmən yəni musiqi ilə qidalanacaq. Yəni, onun ona görə insan yəni Allahdan qorxsun, yəni çalışsın öz bizi dələr eşli qardaşlarına, bazlarına o muski ilə əziyyət verməsi. Çünki həqiqətən də insan, yəni onu eşidəndə görürsən ki, doğrudan da, yəni ki, adamı dəhşətə gəlir ki, yəni evində, yəni həyətdə, orada, burada eşitmirəm amma gəlib, e, Allahın evində onu eşitməyi bu həqiqətən də, yəni çox, yəni, pis təsirli cialdır. Və bu hədis Sabure radhiyallahu anha faydalar var və faydalardan biri odur ki, insanın yəni bədənində olan bütün yəni sərqələr deyə, yəni navsallar üçün yə ona sədaqə var və həmçinin də pensan burada o sədaqələri aydınlaşdırır və başa salır ki, onlar yəni təkcə malla deyil, həmçinin yəni iki nəfərin arasını islah etmək sədaqədir. Ondan sonra insana yüklünü kömək eləmək. E, bu indi o halları biz çox görürük ki, insan da, qoca da görürsən yəni ki, məsələn, yol evə qatmaq, silviatda yəni, nəcis əlində ağır yükü var, nəyi var. Yəni, insan ona kömək eləməsi, xüsusən də kökpoşa vərəntə yaşlılara o baxımdan kömək eləməsi, ondan sonra minidə onlara yer verməsi, onlara yəni özü qalxıb yerini boşalara verməsi bu həqiqətən də yəni, bu günkü günümüzdə yəni yəni xeyirli işlərdəndir. Həmçinin də görürük ki, bu günlərdə də məsəl üçün yolları, yəni, yollara əziyyətin çox olması, yəni xüsusən də yəni, yollara yəni, çirkli suların buraxılması Və hətta ki, görəcək ki, evinin qabağından yəni, turpa çəkmək nəsə çəkmək, oranı qazır və nahiyyət onu elə də qoyub gedir və sonda o yoldan keçənlərə əziyyət verir. Çünki onun o cür əməllər eləməsi düz olunan onun məsələyətidir ki, evinin qabağından su çəkəcək və yəni, nəsə çəkəcək. Ancaq o həməl işi qutarandan sonra o turpağı o yeri olduğu halə qayıfarmalıdır ki, hətta özündən sonraki ilə əziyyət verməsin. Ona görə də insan ümumiyyətlə, yəni bu şeylə hə fikir versə, yəni həqiqətən də, yəni gözəl savabdır. Yəni savab sədaqə təkcə pulla olmur. Həmişə də qardaşın üzünə gülmək, yəni onun qəlbinə həcr etdiyi sevinç salmaq bu özlə hissədəki olan əməllərdəndir. Sonrakı hədisdə, yəni ikinci hədisdə Um Kulsumu radiyallahu anhun hədisidir ki, buyurur ki: "Səmi'tu Rasulullah sallallahu alayhi və sellem yəqul: "Laysa al-kazzabu allazi yusbihu bayna an-nas feyanmi khayran aw yaqulu khayran", muttafaqun Və riwayat-ul-Musi Muslim ziyadatan qalat ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث تعنى الحرب وإصلاحه بين الناس وحديث الرجل وحديث الرجل إمراته وحديث إمرات زوجها يعني U묵usşum rədiyallahu anhu buyurur ki mən peyğəmbər səsəm eşqin peyğəmbər buyurur ki yəni insanların arasında islah eləyən yəni yalançı deyil o digə xeyir yəni özündə xeyir izləyəyəyə xeyir yəni danışanda yə xeyir niyyətində var elə ki xeyiridir və Usmir rivayətində isə buna əlavələr var və əlavədə buyurur ki peyğəmbər səndəki üç şeydədir yalana yəni icazə verir yəni yüngülləşdirib Onlardan biri döyüşdə və ikinci insanlığın arasını islahl etmək və üçüncücə kişinin öz arvadından və ya da ki arvadının öz ərinə, yəni işlətdiyi yalan. Yəni burada ümmiyyətlə hədis Buxarî Müslim ittifaq elədiyi hədisdir. İkinci isə ikinci isə qismi isə yəni müsəlmin əlavələrindəndir. Və ümiyyətlə yalan ümiyyətlə yalan şəriətdə bəyənilmir, çünki yalan elə yalandır. Çünki APM sən bir həssə boyulub ki, insan o qədər yalan danışar ki, hətta yəni hər bir başına gələn məsələlərdə də yalanı axtararsa ki, yəni o yalanla oradan-oradan çıxış yolu tapsın və buna görə də deyir insan deyir artıq Allah Subhanahu dərgahında dig yalançılardan O ümumiyyətlə bu baxımdan yalan da həm də günahlardandır, böyük günahlardandır. Həmçinin də yalan yəni Quran və sünnədə yəni qadağan olmuş yəni əməllərdəndir. Onca bu alistə şey şey fəhmlədir ki, yəni arasında, yəni yalan işdədən, yəni onların arasında islah etməkdən ötkə yalan işdədən, yəni yalancıdır. Yəni bu ümumiyyətlə birbaşa yalan demək deyil. Yəni bu mənası odur ki, yəni buna yəni ərəb ərəblər də toyre deyirlər ki, yəni insan bir şey deyir və bir şeyi də yəni içində isə bir şey gizlədir. Tam ki məsəl üçün Misal üçün, bunu çəkmək olar ki, məsəl üçün, bir insana gəlib deyirlər ki, ya, biri gəlibdir ki, bəsmələ qorz verir, bu insan da bilir ki, yəni, o qorz veriləsi adam deyil, yəni qaytaran deyil və yaxud ki, vermək istəmir, yəni onu tamir vətənsinə vermək istəmir və ona demir yoxundur. O sadəcə, yəni, cibindən, yəni, sağ cibindən və yaxud da sol cibindən fərqi yoxdur, yəni əlində pulunu çıxardır dir vallahi Allah məndə olan budur. Yəni onun niyyətində nədir? Niyyətində odur ki, mənim vallah həlimdə olan. Yəni, bu cür hallara tövri edirlər. Necə ki baxırıq məsəl üçün ə, İbrahim əleyhissalamın, yəni onu ki, o, hakim tutan vaxtda savaşanda yanındakı kimdir? Dedi o mənim bacımdır. Amma demədi mənim yolaçım idi, onun yoldaşı idi. Çünki İbrahim əleyhissalam deyir ki, o yə küləsində o vaxtı səy ilə məndən başqa bir yəni, müsəlman yox yəni, müsəlman da müsəlmanın bacısıdır. Həmçinin baxırıq ki, Əbu Bəkr Əbu Bəkr ilə Peyğəmbər (s.ə.v.) hicrət elyən vaxtı o zaman yəni Quraysh yəni onlara axtarırdı və onlardan biri Əbu Bəkr idi və dedi ki, sənin yanında kimdir? Dedi: "O va O deyir mənə yol göstər. Yəni hər kəsin müşküllərlə bildi ki, o, yəni Əbu Bəkir, yəni Məhəmməd Peyğəmbər s.ə. o Əbu Bəkir illə bir çıxanın yəni, yol göstərəndir. Çünki Əbu Bəkir odirsiz, o mənə yol göstərəndir. Amma həqiqətən Əbu Bəkir niyyətinə idi. Əbu niyyəti odur ki, o mənə haqq yolunu göstərsin, cənnətə aparan yolu göstərəndir. Amma yəni didiyi odur və onun başa düşdüyü odur. Həmçinin də baxır ki, məsələn, Peyğəmbər s.ə. savaşanda, "Sən hardansan?" dedi, "Mən Yəni mən yəni, sudan, yəni su da nə deməy Çünki insanın yəni, yaranması da elə, yəni sudan. Allah Subhanahu onu şey su adlandırdı. Həmçində baxır kiməsəsin O peyğəmbər xoşsam yanına bir qoca arvat gələndə və dedi ya Rasulla qocalar cənnətə girəcək. Şimdi yox, peyğəmbər deyir ki qocalar cənnətə girməyəcək. Yəni bu halda cənnətə girməyəcəklər. O zaman qaldın, yəni artıq pis olanda, yəni biraz köksünü ötdü və peyğəmbər gülmsədi ki, yəni cənnətdə insan qocandığı kimi yəni cənnətə insan girəcək. Yəni ən gözəl baxan yəni, 33 yaşlarında. Yəni, görürsən ki, zahiri yalan olsa da, məsəlində, bu yalan deyil. Sadəcə bu, yəni, tovriyə baxımından, yəni, insan bir şey deyir, qəstisə başqa şeydir. Ümumiyyətlə, bunu da alimlər e, bunun bu cür işlənilməsində yəni, hədd həd qoymuşlar ona ki, yəni, insan bunu ancaq ehtiyac olan zamanlarda bunu istifadə edə bilər. Yəni, ehtiyac olan zamanlarda istifadə edilər. Ancaq bunu isə insan, biz deyirlər, e, ehtiyac olmadan istifadə eləmək. insan buna daiman bu onun halı olsa, vaxtı gedirir, insanı aparı, bir halına aparı çıxarı. Ona görə alimlər buna həll qoymuşlar ki, Yəni bunu insan ancaq 8 olan vaxtda bunu, yəni istifadə elir. Həmçinin teoriya, necə deyirlər sözün olduğu kimi, yəni feillərdə də var. Feildə də toriya ola bilər. Necə ki baxırın ki, yəni Qahqeybin Amr radiyallahu yəni, o, yəni döyüşçülərdən sərkərdələrdən idi. Yəni o döyüşlərin birində yəni düşmənin sayı çox idi. Yəni bu da başlamışdır. Bu da yəni elə bir metodan istifadə edildi ki, yəni qoşun qoşun. Deməli, axşam ə, qoşun dala çəkilirdi. Qoşundan biri isə dəla Və səhər tezlər yəni, qoşun, həmən qoşun təzdən gəlir. Yəni, bir gün, iki gün belə nəsə edirlər, hətta düşmən elə bilir ki, yəni, onlara əlavə qoşunlar gəlir, yəni, onların sayı çoxalır. Yəni, bu da tov redandı. Çünki yəni o heç orada heç bir yalanı sadəcə o feildir. Yəni aparı qoşunu çəkirlər, axşamlar gedirlər, səhərlər gəlir, nəşət düşmən elə bilsin ki, yəni qoşun qoşunun dalı gəlir. Ona bu da yəni feillərdə olan teoriyədir ki, və buna da yəni əgər ehtiyac varsa buna yəni eləmək lazımdır. Onsuz o çıqıldı, yəni insanlar arasında islah eləmək barəsində, yəni insan necə yalançı ola bilər? İnsan yəni işdə bilə bilər ki, məsəl üçün deyə bilər ki, bəs filankəs, yəni sənin xoşva gelmədiyin filankəs insan o xeyirxah insanları istəyəndir. Yəni sənin nə haqqın, sənin dalınca danışanlardan deyil, əslində yəni sənin kimlərini çox istəyir. Yəni çalışmalıdır ki, bacardığı qədər eynəsən. Yəni onlar arasındakı yəni düşmənçiliyi eynəsə, yəni yumşaltsın, hətta itirsin. Ona görə də yəni gəlib deməli deyək ki, o adam səni də bunu bunundan danışır, onu danışır. Yəni əksinə, yəni elə sözləri işitməli ki, yəni iki tərəfdə də yəni yumşaalıqla gəlsin ki, flan keç sə ilə görüşmək istəyir, flan keç sə ilə yəni barışmaq istəyir, sə danışmaq istəyir. Ama bu cür hallarda nədir? Bu cür hallarda yəni sünnədə yəni valide olan əməllərdir ki, insan bunu çalışmalı deyəsilər. Hətta iki nəfərin axsin islah olsun deyə Yə, çünki Peynəşəm deyir ki, bu cür e, eləyən insan, yəni insanın arasında islah eləmək istəyən, o insandır ya onun niyyətində xeyri var, yəni eləmək istəyir və yaxud da o xeyri dilinə deyil. Yəni insan, o insanın elədiyi, o deyil birbaşa yalan deyil. Yəni əksinə baxsaq, yenə də yəni, alimlər bunu da yəni, yalandan saymışlar, teoriyyəndə yalandan saymışlar, çünki o zaman ki, yəni... Peygamber Samd heçubaki şəfaət hadisində o zaman gəlib İbrahim əleyhissalamdan da ensəmdir yəni, ki və İbrahim əleyhissalam yəni işlətdiyi yalanlara görə nə idi? Yəni artıq e, yəni özünün şəfaətçi e, olanlardan yəni saymadı. Yəni bu deməyi deyil, onun işlətdiyi yalandır. Sadəcə yəni o baxmayaraq ki, yəni yalan olmasa da, yəni İbrahim əleyhissalam onu xəta saydı. O baxımından da yəni öz Rəbbinə, yəni, Rəbbində, Rəbbinin yanında yəni şəfaət qalicilərdən ola bilmədi. Yəni, dedi ki, mən ona layiq edəm, çünki işlətdim o yalanlara görə. Bax mənə ki, açıq aşıqar, yəni yalan deyilsə də, tovriyyə etsə, yəni İbrahim ə.s. yəni bunun yalan saydı. Ona görə də bəzi alimlər, yəni bu cür, yəni tovriyyəni yalanlardan, yalanlardan sayılırlar. Və ancaq müslümin rivayətində isə, yəni həni insan buyurur ki, e, yəni O Mokusun deyir ki, mən peyğəmsam ha, yəni eşitdim ki, o üç şeydə deyir, yəni yalanə icazə verir. Yəni, ki yalanı yüngülləşdirir. Yəni burada da yalan deyil, yəni mənası, yəni Tovriyadır. Və deyir birinci deyir döyüşdə. Döyüşdə də necə? Tan ki bir insan əgər əsir tutulsa və bilərsə, soruşanda şeyin ə, onun qoşunun, yəni adamlarının yerini, yerini səftdirməsi və yaxud da ki, necə deyirlər, o, demək ki, onların sayı çoxdur və yaxud da bu qədər qoşun gəl ona neyiniyir. Bu da ümumiyyətlə yəni, birbaşa yalan deyil, bu həm də yəni, döyüşdə olan yəni, hilələr. Necə ki, əli radiyadan bur ki, əl-hər bu xidrətin, yəni, döyüş həqiqdən də yəni, hilədir. Yəni, bu da döyüşün hilələrindədir. Və eksi də deyil ki, insanlar ıslah eləmək onun da haqqına danışdır ki, yəni insanların da ıslah eləməkdə də insan birbaşa yalan danışmır. Sədəcə insan, yəni... O, siz deyirlər o insan haqqında deyir ki, bəs flankəs sənin haqqında yəni yaxşı ilə fikirləşir, sənin qeybətini eləmir, yəni sənin tərəfə dursan, xeyr, xeyr, insanlar çox sevir. O niyyətlə ki, əgər sən də o xeyr ha o da səni, yəni o cüz sevir. Və üçüncü deyir ki, kişinin öz yoldaşına ilə yəni danışıq yalan və hətta ki, qadının öz yoldaşı ilə danışan. Bu da yalan, yəni hansı yalandır? Bu da yalan, o yalandır ki, insanın tam ki, öz yoldaşı ilə deməyir mənə ən sevini insansa, ən çox səni sevirəm və bu cür sözləri deməsi və bəzi alimlər də deyir ki, yəni, əgər yəni, kişi yəni, qatın üçün nəyi nəsə alıbsa, yəni, əgər buqduz isə onu demir buqduz və deyir ki, mən bunu çox baxalı almışam, nə eləmişəm, hətta nəyə görə yəni, o qatın yoldaşının yəni, qədirini qaldırmadan ötək. Bu cür hallar da, yəni icazəyəli hallardır ki, kişi özü qatına və ya da ki, qatın özü kişinə, bu hallarda yəni, danışa bilərlər. Bu hədisi də də o həqiqdən faydalar və faydalarından biri də odur ki, yəni, insanların arasına islah eləmək, çalışmaq, Həqiqətən də əməl yaxşı işlərdəndir. Hətta insan orada yalan danışsa da belə, yəni o əməl onun üçün xeyir, xeyir əməllərdən çünki o yəni iki nəfərin arasında yəni islah eləməyə çalışır. Həmçinin faydalanan bir roludur ki, döyüşlərdə və necə deyirlər, e, qadınla kişinin arasında olan yəni söhbətlərdə də, yəni onlar yəni Toriyadan istifadə edə bilərlər, yəni zahirən yalan görünsə də bu cür əməllərdən yəni istifadə edə bilədlər. insanlar arasını islah eləmək isə bugün biz bu islah eləməyin necə də sizə olduğunu daha çox görür. Çünki, yəni, fitnələrin izi dillə firqələri onun şübhələrin soulması nəticəsində hətta görürsən ki, yəni eyni mənhecizdən, eyni yəgidən, eyni firqədən olanlar görürsən ki, hansısa məsələyə görə necə-nədən-sə üz döndərlər. Tam ki gəlib səy ilə, tam ki nəsə bir mübahisəli məsələdir deyini məsələdir. Yəni mübahisə elir, elir, elir və sonunda ola bilər məğlub olur və yaxud da ki, öz qəlib çıxır, Sabah görürsən ki, onlar bir-birinə bunlar nə elirlər? Onlar üzlərini söndərlər. Yəni bir hansı ki Peyğəmbə s.ə.v bir-birinə arka söndürməyi misəlmanlar üçün bir-birinə arka söndürməyi qadran etməyək, vələyət tədə var, bir-birinizə arka söndürməyək, bu arka söndürmək də ən çox da bu mübahisələrdən sonra mənə gəlir. Qonun il bu cür mübahisələrdən sonra insan çalışmalıdır, yəni mübahisələtdiyi yəni, insan əlindən tutsun, onun könlünü alsın, Yəni, ümumiyyətlə mübahisədə insan çalışmalı deyil ki, yəni, niyyət olsun ki, həmişəm məqalib, mən çıxım, mən haqq çıxım. O, ümumiyyətlə mübahisədə insanın niyyətin olmalı, haqqın izhar olması. Ki, İmam Şafiyyə Rəhmə Allah ki, mən hər dəvə din-biri ilə mübahisəyə gedəndə Allaha arzulu edim ki, dua edim ki, Allah subhanə qal əmən haqqı, onu həmən mübahisəyə edim adamın əli ilə izhar eləsin. Çünki onların niyəti nə idi, onların niyəti haqqı izahar eləməkdir. Onların niyəti mən gedim filan gəlsəm, müvahisə onu bağlayım, onu pas edəyim və yaxud ki, onu pərt eləməyəyim, bu cür onların niyəti deyildir. Ona görə baxıda ki, İmam Şafii, yəni öz, yəni... Həm söhbətləri ilə mübahisədən sonra görərdə o insan yəni, qaşılıq, qabağlı gedir, gələrdə onu ələm tarz edir, ya filan kəs. Yəni bizim sporumuz, mübahisəmiz bizi o dərəcəyə çatdırmalıdır ki, biz bir-birimizi bir, bir, bir, üz bir döndürək, bizdir həqiqdədə yəni qardaşıq. Yəni görsən ki, bu sərəfləri, mehtududur, üslubları idi ki, onunla yəni, mübahisədən sonra da bil-birinən gözəl davranadır. Yəni, Yəni bizim, yəni aramızda olan əhdinin yəni, vəsidəsindən sonra, yəni biz ümumi etlin mübahisənin ədəb-lərini bilmirik, mübahisənin ədəb bilmirik. Yəni, bu haqqda da yəni ümumi ehtiyac yəni, var ki, ümumi etlin mübahisənin ədəb-lərini bilmirik. Və danışanda mübahisə edəndə, yəni, elə mübahisə edilir ki, elə bir ya durub birimizi əl çıqaldıracağı və hətta ki, hərdən görsən ki, söyüşlərlə yəni sona yetirir. Qırğın davular, ama əslində isə görürsən ki, bu əməllər nədir? Bu əməl həqiqəndə ümumiyyətlə, müsəlməndə yaraşan əməllər deyil. Görürsən ki, bahşılayanda, yəni gözəl bahşıqlar, bismilləl, həmdüllə, qıtaranda ta elə söhüşlər qalmırıq yəni, istifadə edilməsinlər və o məclisə oturanlar da fikirləşir ki, yəni ola bilər onlar, yəni dində təzə olanlardır və ya da dinə ə, qədəm qoymaq istəyəndir və bu cür halları görə deyirlər ki, bunlar hələ bunların bilənləri, yəni bu cür söhbət edirlər. Yəni bunların cahilləni. Yəni, bu da ümumiyyətlə, yəni məsəlmanın, yəni necə deyirlər, ədəblərinin naqisi gətirən əməllərdən. Və ümumiyyətlə necə deyirlər, mübahisənin Ondan sonra diyaloğun, ədəblərin bilmək də lazımdır ki, yəni o ədəbləri bilib insan o mübahisələrə gedib qarışmalıdır. Hansı ki, o ədəbləri bilmədən, o xüsusiyyətləri bilmədən insan gedir mübahisələrə və nə, nə gəldi danışır. Beçə yerin bilmir ki, ətrafında kim var, kim yoxdur. Ola bilər onun yəni müvassilə idi adam, yəni tamamilə başqa bir adamdır o müvassilə idi adamı da tanımalıdır ki, nədir, nədir. Bu şey hallardan görsən ki, müvassilərin yəni sonu deyəs yaxşı yaxşı bitmir. Və üçüncü hədisdə yəni Ayşə rədiyallahu anhə səhili ki, عن عائشه رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما فإذا أحدهما يستودع الآخر ويستر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتآل اين اين المتآل على الله لا يفعل المعروف də qala: "Ana ya Rasulullah, fələh ayi zalik ehəb." Müttəfiqun aləyh. Ayşə radıyəllahu anha ki, yəni Buxari və Müslim ittifaq ilə Bəsrin çıxarışında və bu Ayşə radan deyir ki, peyğəmbər öz evində oturduğu halda, yəni eşitdi ki, yəni çöl tərəfdən iki nəfər mübahisə edir. İki nəfər mübahisə edir və onlar, yəni səslərin həddinə çat qaldırırlar və onlardan biri, yəni nə isə yüngülləşdirmək öz boynunda olan nə isə və o bizindən, yəni mülahimlik tələb eləyir. O biz də buyurur ki, vallahi deyir, etməyəcəm. Vallahi deyir, etməyəcəm və pensala artıq buna şübhə çıxır və deyir ki, o andisən hansı idi ki, andisid ki, mən xeyir eləməyəcəm. Bu insan da, yəni andisən də bilir, artıq bilir ki, bunu elədi, səhvdir, düz eləmiyib və Dilyarov andisən mən idim və deyir, o nə istirsə boy onu da eləsən. Yəni burada, yəni hədis e, ondan gedir ki, E, söhbət ondan yedir ki, Peyğambər Sallallahu bu iki nəfərin mübahisəsini eşdir və öz evindən çıxıq, onun arasında islah eləməyə çalışır. Əvvallah, yəni onların mübahisəsi nədən idi? Onların mübahisəsi ondan idi ki, onlardan birinin, o birisindən yəni, borcu var idi və o birisi də yəni, öz borcundan biraz keçməyin istəyir, yəni ki, yəni, aldığı borcu qaytıra bilmir deyənə, istəyir ki, o borcundan biraz keçsin və obisi də, yəni, o birisi də o Borcu borcu kimə var idi, o adamdan mülayimlik tələb eləyir. Yəni ki, insan çalışsın borcundan bir az düşsün, yəni çətini qaytara bilmir və borcun sahibindansə ki, vallahi deyir qaytarmayacağam. Və bunu da peyğəmbər səlsəm eşdir, Çünki ümumiyyətlə borcu qaytar, yəni borcu güngülləşmə və ya hətta ki, borcun yəsindən salmaq ümmetlə xeyir işləriniz, xeyir işlərindəndir. Hansı ki, peyğəmbər sən buyururdu ki, buyulmuşdu ki, deyir, e, Kim ki, deyir, borcu olandan borcunu salarsa və yaxud da ki, onun vaxtını uzadarsa, Allah subhanta deyir, qiyamət ki, onu kölgə olmayan kölgədən kölgələndirər. Yəni, onu göstərir ki, yəni, insan bir insana borc verirsə, əgər o insan onu qaytara bilmirsə, o borcu ondan salırsa, vardır ki, o borcun vaxtımızdadırsa, bu hekdən də ən xeyirli işlərdən, çünki qiyamət günü o kölgə olmayan vaxtda kölgən altına kölgənlərdən olacaq. Yəni bu borz sahibi də ümid elə iki aldı. Borz var ki, insan alır hansısa bir, nə deyirlər, ehtiyac zavrat uzbatından, ola bər ailəsində yəni çətinlikdir, vət işi gücü alınmır. İnsan da var borc alır nəyə görə? İssaf niyyəti ilə. Yəni alır, yəni özün necə deyirlər, öz boyuna görə ayağını uzatmır. Yəni gedir Yəni özünə yaraşmayan, yəni özünün necə deyəli cibinə yaraşmayan paltar -pal alır və hətta ki istiyi e, ki özündən varlı olandan ayaqlaşsın, neynəsən? O bu cür, o, buna görə bu cür bor borc almaq da ümumi təbii bəyənilmir. Bu cür borc almaq da bəyənilmir. Çünki artı onun borcu artıq ehtiyat baxımından deyil. Yəni o artıq necə yəni deyirlər e, Öz ehtiyazından yuxarıdır. Çünki o insanın imkanı var, məsəl üçün, gedib ucuz bir şey alma, ucuz bir şey alıb giyməyə, ancaq baxır ki, yanındakı, solundakı, yəni çox baxılı genir. Bu da istəyir onları oxşasın, bu da artıq neynir, o da o həmən o niyyətdən satmadan ötərik. O, tut başı camlıqdan borcuma. Nəhayət də görürsən ki, borc çağılar, çağılar və qaytaran vaxtı artıq qaytara bilmir. Və deyir ki, sən mənim borcumu uzat neyin? Amma halbuki onun borca ehtiyacı yoxdur. Və bu cür kasıblar da ümumiyyətlə peyğəmbər əsaslanan öz hədislərində bizi deyirlər, buyurub ki, Allah Subhanahu taala üç nəfərin üzünə baxmaz ki, onlardan biri də, yəni bu təkəbbürlü, yəni kasıbdır. Yəni təkəbbürlü kasıb nədir? Baxır məsələn qonşusu maşın alıb, deyirəm mən də alım. Borcundan bundan, yəni, kurs xərj verir, elə, elə alır və baxır fransız bu nədir, bu da çalışır, bunu elədirsə. Yəni ki, yəni özünü olmadığı nə kimi sifətdə göstərmək sanki ki, bu halda məsələlərin gözəl sözü var ki, buyururlar ki, yəni olduğun kimi görün və göründüyün kimi də ol. Yəni insan necə varsa, elə də görünməlidir və necə geyinirsə, eləcə də insan yəni zahirdə olmalıdır. Və bunda Peyğəmbərsən bu mübahisəni eşidir və çölə çıxır və deyir ki, o hansıdır ki, o andı sən ki, andı səni ki, xeyir iş eləməkdir. Çünki borcun yüngilləşdirilmək və ya tə borcun, o, vaxtın ocaqda bu nədir? Bu xeyir işlərdəndir. Həmcəndə hədisinin faydalanan bir ondadır ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem burada iki nəfərin mübahisəsindən qarışdı. Burada alimlər deyir ki, insan iki nəfərin arasında mübahisəyə qarışa bilər hansı halda əgər o o sirli de Və burada da hədis onu göstərir ki, bu mübahisə nə idi? Sirlidir. Çünki sirlidir olsaydı onlar səslərini qaldırmazlar. Ya sirli olan harda olur? Təklikdə sirdə olur. Əgər bu mübahisə cəmaatın qabağında idisə, yəni uca səslənsə isə, bu artıq nədir? Bu söhbət, yəni bu mübahisə artıq nədir? Bu sirlidir və bu, yəni ümumi, ümumi söhbətdir və bu vaxtda bu, bu, bu, bu mübahisəyə digərt iki nəfərin arasına ki, yəni mübahisə əgər sir deyilsə, üçüncü nəfərin onların arasına girməsi niyə görə Məsələ etsin deyə. bu niyyətdən girməsi bu nədir? Bu şəriyyətdən caizdir. Deyə ki, onu Peyğambəsələm elədi və onların arasına yəni, girdi və ayırdı ki, yəni, məsələnin aydınlaşdı ki, o hansı idi anıdı sən ki, mən xeyriş eləməyəcəm. Və artıq orada insan and içəndə bilirik ki artıq yəni elədigi səhvdir və deyir ki, yarısı o mən idim və deyir yəni artıq səhvini başa düşür və bilirik ki o xeyir işdən üz döndərib çünki peyğəmbərstan buna inkar elədi onu və buyurdu ki, yəni o hansını istəyisə onu da seçsin. Yəni o insan borcun borcunu yeyəsə, yəni borçlu olan, yəni hansı yəni ixtiyarı istəyisə onu eləsən. İstəyərsə yarısını versin, istəyərsə vaxtı uzatsın və istəyisə heç verməsi, nəyi istəyisə nə son dəlil bu da onu göstərir ki, həqiqətən də yəni bu, olan vaxtı insanın yəni bu cür metodadan istifadə etməsi, ya onun üçün bağışlama, ya vaxtın azaltma və ya hətta müəyyən hissəsini onun üçün keçirmək bu həqiqətən də yəni, gözəl işlərdəndir. Həmçində bu əməl də yəni insanlar arasında islah islah etməyidir. Və bu günlərdə də görürük ki, bu məsələlər, yəni daha çoxdur və xüsusən də, yəni bu cür, yəni Azərbaycanla bu cür, yəni çətin vəziyyətlər görürük ki, yəni bir-birlərgə yəni, orcalmaq, borc, borc elmək bu həqiqətən də yəni, artıq çox yailı, çünki deyirlər, yəni İslam-a, yəni İslam-a daxil olmaq, yəni, İslamın əməllərini yerini yetirməklə bölgə çox insanlar onu yəni, tutduqları işlərdən, yəni haram işlərdən uzaqlaşırlar və bunun da nəticəsində, yəni müəyyən müddətdə, yəni çətinliyə düşürlər. Və, ümumiyyətlə insan, yəni əgər İslam'a yeni gəlibsə, yəni ona o cür bütün əhkəmlərlə bildirməklə düz deyilir ki, bəs falan şahram da, falan şahram da, falan şahramsən, onu tərk elə, bunu tərk elə, onu tərk elə. Çünki ümumiyyətlə əhkamları o insan, yəni tətbiq eləməyədən ötər, onun da səviyyə olmalıdır. Yəni yeri gələndə baxır görür ki, e, sahabelərin vaxtında haramdır, zinadır, haramlar hökmlər idi. Bunlar hardan hasil oldu? Məddinədə. Niyə görə Məkkədə hasil olmadı? Çünki Məkkədə müsəlmanların etiqadı, müsəlmanların, elini, müsəlmanların imanı, müsəlmanların səviyyəsi o dərəcədə deyildi. Və ona görə Ayşə Araqdan deyir ki, əgər deyir, Araq deyir, Məkkədə nazır olsaydı və ya da ki, ə, Araq Məkkədə ilk başlarda nazır olsaydı, ərəblər deyir vallahi biz Araqı tərk etməliyik. Və deyir, əgər deyir, zina nazırı haram olsaydı, onlar deyir, Vallahi biz zinanı tərk etməliyik. Ona görür ki, Araq mədnədə nazırı özəki mərhələlərlə nazır olur, yəni haram olur. Həmsində zina özüdür. Yəni görürük ki, çox əhkamlar var ki, bunlar hamısı artıq, yəni insan, yəni sahabelər, yəni artıq imanları səviyyələri, etiqadları dərəcələri qalxandan sonra, sabit olandan sonra artıq hökümlənin nazil olmağa başlamış. Və bu gün də bəli, din kamildir. Biz demirik ki, e, Gəlsin, namaz qılmasın, təhsil əyələsin, soru qılsın. Xeyr, ki, insan İslam-a gəlməlidir, o, bu əhkəmləri yavaş-yavaş başlamalı yerini yetirməyə. Ancaq o, bəzi əməllər var ki, haram əməllər var ki, insan onları çalışmalı, özü o nəticəyə çəksin. Və o, sən əgər geçsən, hansısa bir insana dəvət eləsən Bu insanın, necə deyərlər, işi haramdır o qtuluy haram. Və ona desən ki, sən islama gəlməsin, İslam, Lailə Allah, Muhammedur Rasulullah, namaz, oruz, həcc, zəkat, onu tərk elə, bunun tək o haramdır, bu haramdır, o olmaz, o olmaz, bu olmaz. Yəni bunları görən kimi insan nə deyəcək? Deyəcək, bu da heç nə olmaz ki də. Çünki biz bunu özümüzün də qabağımıza gəlib ki, bizə də məsələn dəvət eləyəndə bir şərt adam dəvət eləyəndə bizə deyəndə ki, o haramdır, bu haramdır, bu haramdır. Bəs İslam nə oldu şey haramdır? Heç nə, heç nə insan isə özü islama daxil olanda, ondan sonra yavaşca ədəbiyyatı alab, oxuyanda, dərsdə, dotranda, eşitləndə, öyrənəndə və imanı qalxdıqca insan artıq deyilir, özü haramlara çatır və nəhayətdə indir, onu tərk edir. Amma insana sən başlanırca hər şey deyilsən ki, bu olmaz olmaz bu olmaz belə-belə o insan itəbsə ən İslamdan uzaqlaşar. Demək ki, bu dəvətin də üsulu biz Moaz bin Cəbəl hədisinə görək, pensam nə deyir ona? Deyək ən birinci çağırdığı dəvət elənin şey nə olsun? Ləylə ilə lə, Muhammədə sallə. Və sonra deyir oğlanam, əgər cavab versələr, namaz oxur, oruc olur, həz olur, zəkat, həbəli də peyğəmbər ona dəvətin üsulunu öyrədir. Üsul da ondandır ki, insan bir şeyi qəbul eləməmiş, ikinci və üçüncü etapa mərhələyə keçə bilməz. Və hərsinə budur. Yəni insan yəni İslam'a gəldiyi zaman yəni onu hər bir şeyini hər bir təzidən demək başa salma o insan ondan hürküb də gedə bilər ancaq o gözləmək onu vaxt elmək onu ədəbiyy ədəbiyyət elmək onu oxudurmaq öyrənmək çünki insan yəni bu müasir yani, dövrdə yani imanın qalxan səbəblərindən biri biz görürük ki yəni bəzi cahil insanlarda əsas yəni disklərlə videolar olur görsən ki məsəl üçün yəni İslamın xəbəri yoxdur yəni yeni islama gəlib və birdən əlinə diskdik que ə e, şəhidlər mübarisə və də cihad döyüş, birdən e, birdirsən bir imanı qalxdı. imanı qalxdı. Yəni gəldiksa mə bir iki gündür. Yox, mən şəhid olmaq istəyirəm və yolda getdi nəsə bir çətinliyə düşdü. O insan Allah bilir dindən də çıxar. Çünki kasettiz artıq bunlar, yəni necə deyirlər, bu iman demək deyil. Sadəcə onun içərisində olanlar, yəni necə deyirlər, e, insanlar onlar iman qaldırınca əməllər hesabına dedilər ki, gəl mən sənə kaset verim, imanı qaldın elə. iman, iman qaldıran şey deyil. İnsan iman Qaldıran əməl bir deyilimdir. Yəni, insan öyrənməlidir və tətbiq eləməlidir. İnsanın əməli, imanı qaldıran budur. Yox, yəni, insan yəni, imanı video kasetlə qaldır, video kasetlə düşüdürsə, onda gerə kaset özündə daiman olsun. Yəni imanı zəifləndə kasetə taxsın, imanı çıxardan kasetə taxsın, düz onlarda faydalar var, yaxu sən də bu gün görür ki, məsəl üçün yəni orada e, mövzular olması, xütbələr olması, bəli bunlar hamısı elmdir. Amma insan, yəni heçsinə oxuma, heçsinə öyrənmə, sadəcə bir yəni video kaseti verin, imanı qaldır, yəni belə elə bu hamısı bu nədir, bu da hamısı yəni ki, yəni batır şeylərdir. Və bu gündə yəni insanlar arasında islah eləmək həqiqətən çox yəni zəruri amillərdəndir. Çünki yəni İmam Nava o Rəhməlla bu kitabı dedi, digər biz də həsin başına əvvəlində demişdi ki, yəni bu ümmet ədəb hədislərdir. Yəni ədəb, islah, yəni hədislərdir və insan da yəni bu gündə həmin o metodlardan istifadə eləməlidir. Və xüsusən də mübahisələr onun arasında bu intəsiz görürük. Və o insanların cahilliyindən görür ki, əməllər meydana gəlir ki, görürsən ki, imam xutbədənəsə, mühazirəsə, xutbədənəsə deyən vaxtı kim sözə nəyəsə götürür, nəyəsə özünə aid edir, amma əslində isə imamın qəsidi orada hədəflər deyil, müəyyən insanlar deyil. İmam xütbəni eləyir ümumi olaraq və oradan xütbədən yəni, imanı zəif də, imanı küçüklə olanda, sabahsa sabaqlısa, sabaqlısa hamısı eləyir, oradan fayda çadır. Və imamın xüsusiyyətlərindən odur ki, imam xütbəni fərdlər üçün eləmir, imam xütbəni ümumi insanlar üçün eləyir. Bəli, imam xütbə eləyir və yeni gələn insan özünün fayda götürür oradan və oğurda olan insan, yəni neçə illər İslamda olan özünə fayda götürür. Və savadlı insanlar özünə fayda götürür. Ancaq ki imam xutbə elədi və xutbedən sonra ki, yəni o mənə dedi, o mənə haid elədi, mənə səratini nədi və onunla belə narazılıqların meydanə çıxması və sonra da yəni tədricən məsciddən əllərin üzüllər, ayaqların üzüllər və bu da artıq necə deyirlər, o sürdən ayrılmış quzuya bənziyik hansı ki, şeytan də onları, yəni onları öz əlinə Allah Subhanahu bizə eşqi 完了啥 <嗯。S 1>